професора Зерва 1935 12. Блок Українських націоналістичних партій, УКП, боротьбісти, УСД, УСР, УВО, 1932 1936 13. Троцківсько-націоналістичний терористичний блок, 1935 14. Український троцківський центр. фашистська організація України. Неможливо сьогодні назвати бодай приблизну цифру заарештованих, фізично знищених і насильно вилучених з культурного, наукового, громадського і політичного життя України. Знищувалися, розгромлювалися цілі інституції від Української автокефальної православної церкви, всеукраїнської академії наук, інститутів історії, Філософії, Сходознавства, Радянського будівництва та права, науково-дослідного інституту глухонімих до мистецької школи Пойчукістів, театру Березіль, видавництво і редакції Української радянської енциклопедії, видавництво Рух, час, Смігоспілка, літературно-мистецьких об'єднань та організацій, та найбільш кількісні втрати понесло селянство. Авторитетний дослідник голоду і терору в СРСР Роберт Конквест у своїй книзі «Жнива Скорботи вважає, що внаслідок голоду 1932-1933 років на Україні загинуло 5 мільйонів, хоча наводить свідчення американського громадянина про те, що в розмовах скрипних у 1933 році називав мінімум 8 мільйонів. Голова ДПУ УРСР Балицький – 8-9 мільйонів. А в інших джерелах фігурує цифра до 10 мільйонів. Сам американський дослідник наводить такі показники втрати населення СРСР. Селяни, які загинули в 1930-1937 роках – 11 мільйонів. Заарештовані в цей період і згодом померли в зонах – 3,5 мільйони. Всього – 14,5 мільйонів. з них загинули внаслідок розкуркулення – 6,5 мільйонів. Загинули в казахстанській катастрофі – 1 мільйон. Загинули від голоду в 1932-33 роках на Україні – 5 мільйонів. На Північному Кавказі – 1 мільйон в інших місцях 1 мільйон, всього 7 мільйонів. Сьогодні очевидно, що число жертв Голодомору 1932-1933 років на Україні досягає 7-8 мільйонів. Василь Гришко, автор кількох досліджень причини наслідків геноциду в Україні у ці фатальні роки, стверджує, що український народ у межах усього СРСР взагалі втратив за цей час 8,1 мільйона, а в межах самої української РСР, отже, без українських втрат на Кубані і Донщині, втрати дорівнювали 7,5 мільйонів, з яких понад 4,8 мільйона були вмертлені голодом за час лише смертельних місяців приблизно одного року 1932-1933. А решта припадає на втрати природного приросту українського населення за цей час. У збірнику про божевільне народовбивство на Україні 1932-1933 років, який був опублікований до 50-річчя великого голоду, наводиться цифра 7 мільйонів українців. Український зарубіжний вчений Дмитро Соловей називає цифру 6,5 мільйонів людей. Колишній німецький агрокультурний аташе в Москві Отто Швілер – 7,5 мільйонів людей. Український науковець Соловей на основі даних із статистично-економічного річного довідника сільського господарства «Харків» 1939 рік. Доводить, що в 1932-1933 роках Україна втратила 7,5 мільйона чоловік. Слонівський вважає найбільш реальним також число 7,5 мільйонів, або приблизно 18,8% усього населення України. Навіть Сталін.